onda treba da družimo se do, dosta sa Kur'anom. A mi mišćini kodan nekako, kodan nam je rekao neko da je najbolja ona dole najniža deređa. Pa svi hoćemo samo da znamo onih desetak, petnaest sura dole na kraju Kur'ana, a oni sto drugi, pošto u Kur'anu ima stotinu četrnaest sura, onih stotinu nekući neko drugi. Znači, na svodnjem danu naše deređe će biti shodno mi koliko znamo Kur'ana na pamet. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam I to je zadnji hadis, da vidite kako čovjek učeći Kur'an može zaraditi mnogo seva, pa kaže Allah u kosanik prilike, a zar ne može svako od vas za jednu noć da prouči trećinu Kur'ana? Kažu a sahabi Allah za jednu noć prouči trećinu Kur'ana. Trećina Kur'ana je, braću moja draga, 200 dvijesto oni listova, sahifa, ko će tu za jednu noć proučiti? Kaže Allahu poslanjik, pa kul huvallah vrijedi trećinu Kur'ana. Hadis, jer od osvijem zabilježio ga ima muslim. Znači, kul huvallah proučiš, imaš seba kao da si proučio trećinu Kur'ana. Braćo moja draga, žalosno je, ja kažem, ne obraćam se samo bošnjacima, obraćam se cijelom ummetu, žalosno je što muslimani izuzetno malo pažnje posvećuju Kur'anu.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 I čovjek počne pomalo već učiti u Kur'anu. Pa polako, za godinu zadvi, ako Bog da, uklizat se, ali bitno da prođeš sufaru. Čovjek živi 60 godina i mašala ide, ali umire, on i dalje ne zna učiti u Kur'anu. Boga mi, braćo moja draga i cijine i sestre, to je veliki upitnik kada je u pitanju naše stanje. Braćo moja draga i cijine i sestre, Nama je poznato, muslimani vjeruju, a to im je potvrdio njihov poslanik, wassalam, da mu'min na Dunjaluku ne može vidjeti svoga gospodara. Kaže Allaho poslanik, vi nećete vidjeti Allah sve dok ne umrite. Čovjek musliman na Dunjaluku ne može vidjeti gospodara. Ali je Allah i svoje milosti prema nama dozvolio, dozvolio da mi možemo učiti njegov govor, Kur'an. A taj Kur'an, pazite kakav opis u Kur'anu ima,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 لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله تلك الامثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون دوما القران كقوم برده objavimo ti vidi brdo straho poštovanja puno kako se strušilo pred Allahom subhanahu wa taala pred njegovom veličinom a takve primere mi navodimo ljudima ne bili razmislili Allah nam je omogućio da učimo njegov govor koliko koristimo tu blagodat znači moja draga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 Kaže Allah ne ostavljajući prostora šeitanu. Jasno nam ukazuje, zašto je Kur'an objavljen. Taha, ma anzalna alayka like al-Qur'ana li tešqa, illa tazkirata li men jakše. Allahu akbar. Taha, mi ti ne Kur'an, da bi se močio. Oni je er to ništa illa tadhkiratan limen yakhsha wa tusabbi'u iyonu me kohoce poru konu ko se boji nema nikakvog opterećenja Allah tvoj gospodar ti objavio to kako bi sretno živio nije ništa teško kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala wala qaddassarna alquran lidhikr fa hal mim mudakkir ma mi smo qur'an olakšali za svatanje ima li neko da hoće poku da uzmi? pa zar ne vidite braćo moja draga istinitost ovog ajeta na svakom koraku djeca u Bosni danas u re, gore onim Ruskim republikama od deset godina koji nikada u životu nije znalo riječi arapskog nauči i Kur'an na pamit. to je Allahova blagodat prema nama kaže Allah mi smo Kur'an olavšali ko hoće da uzme pouku Allah mi svako može naučiti samo je pitanje koliko mi to želimo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 Pogledajte ljude, pogledajte nevjernički svijet prvenstveno, koliko samoubistava. Zašto? Ljudi su nesretni. Žive teškim i mučnim životom jer su se odaljili od fitre, od prirode na kojoj ih je Allah stvorio. Pogledajte ovaj kur'anski ajed također u suri Taha. A'udhu billahi mine shaitanir rajim. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا كذلك تتك اياتنا فنسيتها وكذلكن يوم تنسى هناكو كريني غلاو